Guri irratiak berrogei urte abenduaren uh, ogeita lauan, uh, Xavier Leteren Nafarroa haragoa uh, kantoarekin abiatu zen, huinetan uh, guri irratia, dola berrogei urte. Pilotari lotu kantu baten lema behiz uh, hartuta, ez eh, litzateke Lapurdi eta Euskara uh, guri irratiari gabe. Usu gogora eldu zautan galdera da, Euskal irratietako irratiak gabe zoin izango zen uh, Euskararen egoera, Ipar Euskal Herrian, gurekin uh, gaur, naroa uh, gorustiaga, egunon. Egunon. Euskararen erakunde publikoan, uh, izkuntza politika arloan arizira lanean, eh, gaur egun, teknikari baina horren aritik itzegin godu gula, baina guri jatiko langile ere izan zinen, hainbat urtetan, euskal ijatietakoa ere, ze gara itan, zamat urte, goti gura gara? Uh, largoita magian uste dut, edo largoita mekana, goi bat urterekin, um, eta guri jatian, gero Franz Blura joan nintzen, eta gero euskal ijatietara itzuli, Horotar eustu, temez ortsukte egin dituz dala ikate Berdin gogoan hartzeko, langile zinelarik, uh, zointzen gure ikatearen lekua uh, prentsaren munduan, uh, bai honan zen ere garaia luze batean. Bai, lekuaren aldetik lehenik pasu milion kajikan. <laughs> Eta garai hartan, uh, bai, zinez diskretuazan, janen dugu uh, bai hona iria uh, etzen baitezpada Euskalduna eta Euskaldunak zirenek, uh, zirenak etziren menturatzen Euskaraz mintzatzera bainik badut hori gazte garaian okindegian sahtu eta jendek uh, Euskaratik uh, frantsesera egiten zutela laketa adineko jendek bereziki asizirelarik egiazki larogoia markadan eh, ihatiarekin okan dute gaitzeko merezimendua eta ostut kohontearen kontza direla urte uh, luzez eta gauhegun iduridu korrontea Euskararen aldekoa dela, eta badela um, erakargeria dela Euskara, gara iartan uh, etzen ala, uh, irudialdetik hori, uh, uh, bizkat uh, zahajen gauza zen eta lotxatzeko gai bat zen, eta ihatia gauza teknikoki aitzin natua zen, uh, bo, behar ziren baliabideak ere atxeman horren egiteko, behinan, higada gauza modekno bat bezala ikusten zela, eta Euskara eta ihat astapenan, izan da gauza, no, loabait anakjonikoa bezala pentsatzen dut. Eta piskanaka, piskanaka, bere tokia hartu du Euskarak eta Ixatiak. Eta Euskala Ixatiak gero beste Ixatiakin ere bai. Baina gia da Iratiaren kokapenak berak, paseo milonkarrikan idurizuen soto batean ginela eta bizki bo, esklandestino, baina, bai, tokitipitipe batean. Eta gara iartan gaien tratatzeko uskaldunen atxe maitea, ere izi gajiko zailtasunak guaginituen. Adituen atxe maiteko, edo gai espezifiko, tekniko, aipatzeko. euskararen erabiltzeko ere beti dudak nola behar ginoen mintzatu Iratiaren, nio geniz beti, Matien Larkzabalek, beti bazuela jangura, aplikatzea hitz bat Euskarakako akotxartean garbian eta jendek ulertzeko gizan, janentzuen bulara eta birika eta hola jendek pixkanaka ikasiko zituzten hitzak edo besten programa eta gero egitaraua, eta ali horoz bikoizten genituen ezan aldietan itzak jendek ulertzeko gizan, beraz, Bai, urte, kora izan dira, bena zinez, uh, abentura bat ikuste, astapenura. Egia, uh, bai, burugokok bat zuen uh, indagari esker, entxeko jera, erstapen bai. bai, bai. Garai hartan ere gauhegun ez dugu imazinatzen, baina internetik etzen, uh, informazioa pasatzeko diratian artean ere, bai, faksa baleatzen ginuen, uh, eta hizkuntzan zalantza bat balin bat ginuen, komerziren iztegiak eskupean ezan interneteko hiztegirik ezan jenerazak uh, ere hiztegi modernoak urte haietan hasi sirela sortzen denboran gibelera egin anekdota txifi bat kontatzeko ni kolezioan intzelari gilarmotxu berria erakasten genularik uh, berari buruan sartu itsaion berri nola hiztegi egin euskara jantzesa modernoa, eta ibilginen kolezioan letra letra hiztegia sortunaian gero etzen gauzatu proiektu homen hasi zen gane dut alzen tokitik ateratzen ziren baliabideak eta olako sinesten zuen hendeari esker egiten ziren gauzak eta hain zinatzen ziren. Eta zu gaur egun, beraz, Euskararen erakunde publikoan ari zira lanean, hizkuntza politikaren argloan, beraz, Euskararen egoera aipatzen dugularik gaur egun, zoindira esko artean ditugun datuak edo neurtzei dizpideak, e, e, bo... Bai, eta hori, izabana... iskuntsa politikaren alor konkretu batean ari naiz hizkuntza baliabideak hizkuntzaren uh, kalitatea aitzinarazteko aldena izan. Orduan, uh, izkuntza eta eguraren datuak eta zenbakeak ingestar soziolinguistikoak bostokte guzizebaiten dituzte, eta elduen urtean izanen da, gehiago okupatzen naiz justuki alde batetik izkuntza kalitatearen laguntzeko tresnak nola sok daitezken eta nola zabalduta izartera daitezken ere ikertzen. Eta hor, lan egiten dugu, hizkuntza baieztapenean, uh, hainbat elkartera gile teknikari itzultzailek galegiten dizkiguten itzulpen Euskoenak bai ez tatzen, oztarako bat dugu, sistema bat zerbitzu bat, Euskoarekin ari gira adibidez ere, inasenialetika guziaren dako, eta hagemanetan gira, ba, Euskaltzaiendiarekin, bai toponimiaren dako, enjitatukien izenen dako, baina gero adituekin ere, usaiekin, elu jajekin, terminologia bat zordean, nxiatzen ere, ipahaldeko ikuspegia maitan, eta... Egoera, uh, zinez, ez da duela behugo jurtekoa, hori uh, orain badira beste baliabide batzuk, baina munduare aixefiteago doa, gauza gehiago sortzen da, aixe behar gehiago sortzen da egunguziz, eta beraz, denei aitzin egiteko, ez da beti egesere. <laughs> eta, eta justuki, edabide baten lekua gaur egungo munduan, Euskararekiko, eta irratiaren lekua, funtsian Euskara plazara ekartzeko? Horenen ustez komunikabidek badute hizgarriko jola eta bereziki ora, euskara bezalako hizkuntza gutxituetan. Ordan, egia da du labe joko urte iratiki gutxi komunikabide gutxiago ziren, gaur egun askoz gehiago dira eta egia da lehen janen dugu 30 urteetan hizgarrizko pixo kan dutela. Izaiteagatik bakarrik, eta gaiten zelarik jendeak gure ejatea edo euskal ejateak entzuten zituztela euskaraz zirelako askizitzaien, zenta emaiten zuen nola baiteko egarri bat asetzeko ura hor zen, baina pixkanakak aldegin da horiek profesionalizatzea eta komunikabide horiak joan dira egituratzen eta e, berean ingurunean gauzak teknikoki gero eta hobeki egiten eta gaient jatatzeko manerak lantzen formatzen eta bax. Eta neustez hor, oh, izkuntzaren aldetik irugaren fase batera heldua gira eta behar bada jendeak orain kalitatezko eredu bat ere komunikabideetan behar du. Eta zendako gaiten dut hori, zenta ikusten dugu e, badirela hainbat eta hainbat jende orain Euskara ikasten ari direnak ere, eta iparaldeko gizartean, haozko hizkuntza entzuteko manera, biztan dena badira soin, soinua entzuteko interneteko bide hainitzere, baina eguneroko bizian, ixatia tokikusietara sartzen da. Ixatia, ez dugu egon ja telebista bezala pantailaren aintzinean, edo pantaila jodena gelu baten aintzinean, ixatia betidanik hori izan da, jenden etxeetan sartu da naturalki, Eta orain, gazten dako, de Euskaraik gazten ari ere, izi garrizko referentzia da. Beraz, hizkuntzaren kalitatea komunikabidetan zinez, zinez funtseskoa da, da, eta jango nuke, hainbat urtetan izan direla kasik Euskarri bakajak, orain badira askoz gehiago, baina, ahazoinekin, oino gehiago beharko lukete hortan oh, oh, aritu. Eta biztan badira, komunikabide handiak behia bezala eta olakoak baituztenak beste baliabide batzuk, kalitate zerbitzu, EITBk ere badu berea, baina beste komunikabide batzuen dako gauhegun, badakigu ez dela haine Eta, orduan, informazioa edatzeko trezna bat baino gehiago da, gure irratiazuk idiozunaz, eh, biztan dena, aste uh, azte astetika izan da Euskara Zabaltzeko Eta euskararako erakargarritasuna sortzeko tresna bat ere, zenta jatietan emaiten zen tukiko informazioa, Euskal Eiko ikuspegitik ere bai Eta tokiko beste gertakarik guziak, jenai baita musika, aipatzen delari kipajaldean eta Euskal Ejian orokozki e, musika eta kontzertu eta izi gerriko gauza beratxa izan dela. Euskarazko hainbat motatako musika izaita ere da, beste tokiko izkuntzetan behar bada, ez da japik edo hipopik euskara enfain, beste izkuntzetan. Euskara ez komunikabideko hortan ere jola hondi haukandute, eta komunikatu dute eta zabaldu dituzte Euskarazko musika motak, Euskarazko taldeak, Ogan hor beti zandira belaunaldien arteko nola baiteko talkak, adinekoek beste kantu batzun maite betzituzte. Mina beharrik komunikabidek musika behiak eta mota behiak zabaldu dituzte. Euskarazko beste, beste euskarriak ere nola gana, ez bakarrik musika ere, egan eh, noliko nuke aktivitateak euskaraz egitea. E, Aste azken goizuntan entzuten hona xuriak operatibako zuzendari euskaraz, plazerrekin dit, eman baititu zenbaki guziak euskaraz bikaina. Eta dola urte batzuk, olako lanbidetan ziren jendek Euskara etxikoa zuten, eta ziren gai zenbaki batzuk euskara susen emaiteko. ohitura zen frantzisez emaitea? Bai, ez zuten euskara ikasi, or, oh, beha giri zen, adin dezherberg bat bada, eta gau egun, pentsatzen dut ikatiko langilendako ere, gisago dela, atxe emaitea, edo zoina ditu edo gai hainitzetakoa dituak euskaraz mintzatzen direnak. Dola berrogei urte, etzen posible. Eta ondoko berrogei urte eta gehiago hogeiago intxegoa. Egean. <laughs> Bo, naroagorostiaga orten bururatuko dugu, larun batean gure irratiaren berrogei urteak ospatuko ditugu, hemen ustaritzen, eto zira? Plaze jandirekin. Bo, ebe, denak gomitzi izte, ba, mil esker gurekin ego nigo izuntan. Zuei, eta kurai hona, segidaren dako.